«Тато помер», – сказав Якив Матвієві після хвилинної розмови. «Годину тому. Серцевий напад». «Як це помер?» «Що значить помер?» «Значить, забрали ямадути. дути». «Цоця Галина тільки що сказала». «Та що ти мені втираєш? Я з ним зранку говорив. Не може такого бути». «Матвію, ти мене чуєш?» Бля, ну чому саме тепер? Матвій затулив обличчя руками і застогнав.